o escoltant Plaça de Nou, el programa els castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, bueno, Tornem a estar aquí. Torno a estar aquí, perquè els altres encara no han tornat. Estem... Eh, eh, comencem la segona part del Plaça de Nou. Eh, abans hem acabat la primera part, hem dit una cançó qualsevol. Hem triat una cançó que és el Safe and Sound del grup Capital Cities, que així presenta perquè si ha algú que diria eh, que he posat una cançó que m'agrada i no han dit qui és, doncs... Eh, ja hem dit el... del que es tracta. Doncs... Eh, com eh, hem acabat la primera part parlant de, de que aquest diumenge proper dia 9 de març se celebra la, la tradicional calçotada de, de la colla i ens haríem quedat comentant doncs, eh, anècdotes i, i preus i maneres d'apuntar-se.cordem eh, pers que si us heu incorporat ara que aquest diumenge durant tot el, tot el diumenge, a partir de, de migdia, Uh, farem la, la calçotada de, de la colla i que per apuntar-se el ideal seria fer-ho com abans millor. O sigui, si pot ser l'assaig de demà dimarts, uh, abans, és el millor que, que no el de divendres. Si es pot avisar el, el Juan, de que és qui, qui porta el, el mando de les operacions d'aquesta calçotada, doncs avisar-lo de, de que vindreu i si, i, I si no, doncs el divendres com a, com a termini màxim per, per pagar. Recordem els preus, que hem, també ens hem comentat abans, els socis de la colla paguen 12 euros, els socis canalles, els menors de 12 anys, pagaran 5 euros, i els que no siguin socis, que qualsevol que vulgui venir acompanyat ho pots fer, doncs s'ha de pagar 20 euros. Doncs, eh, hola, Juande. Des que estava aquí mirant de, de parlar, dic, ja tornem a estar aquí. No, no, to, jo torno. Ja, Bueno, això jo... s'ha enganxat la porta o alguna Sí, segur, sí, sí. Ens han secuestrat pel camí. Bueno, doncs queda alguna cosa més per comentar. Jo penso que ja de la Calçotada ja ja ho hem dit tot. Sí, sí en principi sí, divendres, fins divendres per pagar, i podem pagar dimarts millor que divendres. Uh -huh. I ja està, i a veure si tornem a treure alguna anècdota d'aquesta calçotada, com de <laughs> eh? tot. Bueno, és típic, no?, que d'aquesta calçotada surt un sopar de dones, no?, que és... Sí, normalment, normalment acostuma a passar, sí, ja fa... Ja fa uns quants anys sí, això, o tres anys. Sí, això va sorgir perquè, com que quan s'organitza... Els la... organitzadors, això va sortir per això, perquè els organitzadors ah. de la calçotada feiem el dissabte, que era... No, no, no ho he entès mai, o sigui, això, o sigui, nosaltres estem treballant per la colla durant tot el dia, i les dones es treuen treballant, entre cometes, eh? un, un, un, una nit de festa per de... la patilla en nom de, de l'equip de la calçotada. L'equip logístic de la colla acostumen a ser, acostumen a ser tots homes, i sí. es fa el dissabte, doncs, és que s'han d'anar a molts jocs. Això va sortir fa uns anys i, i després el que passa que per, per part de l'equip logístic continuem sent més o menys el mateix, No sempre hi ha algun canvi, sempre hi ha gent que ve, però el sopar de dones cada cop s'hi apunten més. Sí. Deixa de ser un sopar de dones de, de l'equip logístic i pensa ser un sopar de dones popular. De, sí, sí, de totes, totes les dones de, que vulguin afegir-se. De la colla. Doncs eh, avui, de lo que és actualitat de la colla, em sembla que ja, ja ho hem comentat tot. Bé, o bueno, si... Sí, tenim de, aquí sí. el entrenadors de futbol. Ah, entrenadors de futbol. Ja aprofito i fico per aquí. Mm -hmm. que, bueno, després de, del torneig de futbol, la gent s'ha quedat amb moltes ganes de, de seguir jugant i seguir assajant. O entrenant, okay. <laughs> perdó. Mm -hmm. I entre un grupet, doncs, cada dimecres, normalment, si es pot, ens anem a organitzar una mica, tenem alguna pista per aquí a prop a fer, fer un partidet de, de futbol. Mm -hmm. Obert a qui es volia apuntar. Sí. A veure si de d'aconseguir l'any que ve guanyar el primer i el segon partit, que són els que ens classifiquen. Sí. <laughs> Home, jo crec que si sí, esteu entrenant tot l'any perquè per guanyar només el primer i el segon partit, pues. No, ah, estem entrenant sí. més que res perquè per, per, per ens ho passem bé. Vull dir, no, no anem de cara l'any que ve. L'any que ve a, guanyar, a guanyar que ve, concurs, eh, potser en comptes d'entrenar hi ha que fitxar, fitxar gent. Sí. Fem sí. <laughs> un parell de trucades, allò, el club de, de Focostà de Parets, de Martorelles, ja veuràs. Sí. Si voleu, jo estic disposat de... A jugar? No, a, no, a guanyar no. el concurs. No, jo... Jo si, veig factible poder guanyar concurs, si, eh? Si volen, si volen jugar amb nosaltres, que es facin socis, que es facin castellers, i tenen tot el dret del món de jugar amb nosaltres. Mentrestant, no farem ah, com altres colles que no, va buscar si, gent. Si algun eh, si dia volem guanyar tenim. el concurs, ho dieu que... En tres trucades tenim un torneig muntat amb guany, per guanyar el concurs, ja t'ho dic jo, eh? Sí, no, si participem amb nosaltres sols, segur que guanyem... No, no, no. Sí, sí. I això, si algú, doncs el mateix, no? Si algú està interessat en, en apuntar-se els dimecres a venir jugant nosaltres, normalment anem a, a parets o a Montornès i al, al, a Montornès alquil·lem alguna pista, d'aquestes coses, sobretot 15 euros o 6 a repartir entre tots els que anem, amb dutxes, etc. i anem, anem per la nit, a les 8, 8 i mitja, fins a les 10, i mitja, i si algú vol doncs que truqui directament al número de la colla, que és el, que és el meu, que m'ho comenti, ja els anirem, o els posarem dintre del grup de WhatsApp que tenim de, pels entrenos, o bueno, ja els anirem informant de, per si mm. volen venir. Molt bé, doncs... Vèiem eh, que tenim el, el calendari, ja el programa de la setmana passada, es van fer grans trets de, del que seria el calendari, i avui podem, si vols, aprofundir una miqueta en en aquestes actuacions i, act actuacions i activitats. Sí, actuacions i activitats. O sí, sigui que hi ha una actuació nova, la Sabadell. La Sabadell. Uh -huh. Sí, l'altre dia el, el Juan d'Ella en Raon va fotre el toque i diu «Bueno, aquí hi posa actuacions i activitats i faltarien activitats». No? I dic «Sí, sí, totalment, totalment d'acord». La, prim la primera activitat és el nou de març, que és la calçotada. Mhm. Uh -huh. La segona activitat, que és una actuació, és el 16 de març, referida a l'Estorp, que és la primera actuació que fem a l'any amb Viladecans, Castells de Sant Feliu i Minyons de Terrassa, com ja sabem. La segona activitat és el 6 d'abril a Badia del Vallès, amb sí. Castellers amb Sabelluts. Sabelluts i d'altra colla que no me'n recordo. Aquesta és la nova? Sí, sí, sí aquesta sí. és la nova que s'ha tancat fa... Bueno, estic això, entre el... que m'han trucat, no l'he pogut agafar, els he trucat, no me l'agafen, però bueno, sí, en principi, per part de la tècnica està confirmada. Llavors fa falta tocar-los a ells i ells que, que al final que sí, que hi anem. El 6 d'abril, la segona actuació és el 27 d'abril a casa, l'actuació de Sant Jordi, amb colla jove de Barcelona i Matussés a Montserreí. Després ja tornem a marxar el 4 de maig a Navas, a un poblat a costat de Berga, amb els castellers de Berga. La segona actuació és el 10 de maig a Olot. Si no recordo malament, diria que és la primera actuació a Olot. Vull dir, jo no us recordo haver actuat mai a Olot. No t'ho sabria de memòria. Tampoc, això això no, dels de àntics de la colla. El Pedro Pèdia. El Pedro Pèdia, e que és el que té la memòria més gran de la colla. <laughs> és com el Maldini, no? De, de la de Cap també té. Sí, sí, sí. <laughs> <laughs> la segona actuació és a Caldes, a Caldes de Montbui, el 25 de maig, amb castellers de Caldes i castellers de la Sagrada Família. I la segona actuació, també sortim fora, és a Viladecans, a l'1 de juny, amb castellers de Viladecans i castellers a les Roquetes i després hi anem a la, a la segona actuació, a la segona trobada del Vallès Oriental, a Caldes, amb un bui que aquest any toca Caldes, el 15 de juny, amb xics de l'anudies i castellers de Caldes. Mm -hmm. Després eh, fem la, el Pilar de la Flama al Canigó, el 23 de juny, com ja també és tradicional. Sí, el Pilar, I després la, la Rebetja Popular. Popular. Després anem a Rubí, a la seva festa major, el 28 de juny, és un dissabte per la tarda, és una actuació de dissabte per la tarda, igual que la d'Olot, que no m'ho que és dissabte 10 de maig, doncs anem a Rubí, amb Castellers de Rubí i Tirallongues a de Manresa. Uh -huh. Després marxem a Vilafranca el 5 de juliol, dissabte uh -huh. 5 de juliol, a les 6 de la tarda, anem a Vilafranca amb la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, i alguna altra colla que ara actualment no ho sabem. Després, el 13 de juliol fem sortida a la platja, uh -huh. vull dir, com aquella sèrie del plats Bruts, no?, amb el tanga i tots cap a la platja. I faixa. Tanca i faixa. Tanga i faixa i tots cap a la platja. Sortir de, de la colla cap a la platja. Després, el 20 de juliol, a la Festa Major de Gallecs, que amb castellers de Sant Feliu i castellers de Rubí. <coughs> Després, el mateix dia 20, farem la paella al Centre Cibic Lera. L'any la bueno, passat ja vam fer-ho així de la Festa Major de Gallecs. Després, el 26 de juliol, marxem a Solsona, a la inauguració del nou local dels castellers de Solsona, que actuem en castellers de Solsona i castellers de Berga. Després ve els pilars de festa major, entrem ja en plena festa major amb els pilars el dissabte dia 16 d'agost i amb l'actuació de festa major el 17 d'agost a la tarda, a les 5, amb Moixigangués i Igualada i Collos Joves Xiquets de Vilafranca. Mm. Després el 31 d'agost anem a Manresa, el 31 d'agost diumenge a les 12 del migdia amb Tirayongues de Manresa, Després, del dia 7 de setembre, marxem a Santa Coloma, de Gramenet, amb el castellers de Santa Coloma. Després hi han dos actuacions pendents de confirmar que els ajuntaments ens ho confirmin, que és el, la típica del dia 11 de setembre de la festa major de la llagosta. <coughs> I la següent seria si anem a actuar o no a la festa major de Martoralles el diumenge 14 de setembre. Uh -huh. Després ja anem a la típica actuació de Fira d'Artesans, aquí a casa nostra, el diumenge 21 de setembre, amb castellers de Badalona, Bailets de Gelida i Castellers de Santa Coloma. Després, el 27 i 28 de setembre, marxem amb les Colònies de la Colla. Uh -huh. Marchem tots a Colònies. Després anem a l'actuació de Festa Major Sant Feliu el 5 d'octubre amb Castellers de Sant Feliu. Després hi entrem a Diada, amb Vigília i, di i Diada, el 25 i 26 d'octubre, que resta pendent tancar quines colles vindran. Uh -huh. I l última actuació de l'any, el 9 de novembre, a Sant Martí de Tous, amb els Muxingangès igualada. Aquesta actuació pendent de si es podrà fer o no, perquè el 9 de novembre és la data de la consulta uh -huh. i, evidentment, si hi ha consulta no es pot fer cap activitat cultural, diguem-ne. Uh -huh. Llavors ja veurem ja ja, a veure ja, què es fa. Ja en d'aquí el 9 sí, de novembre queda tota la temporada. <ríe> Encara no hem començat, vull dir que... Molt bé, doncs eh, ja he comentat tot el calendari. I vulgui un calendari que vingui a saig i, demà, i en demani un tant a la Tècnica com a la Junta, que li donarem un paperet ben maco amb tot el calendari d'actuacions. Molt bé, doncs eh, ara sí que ja podem tancar l'apartat de coses de casa i entrarem a, a parlar del món casteller. Eh, comentem les notícies del món castellà. Bueno, això, Juan, ja feia tens que no sortia una d'aquestes. De... <ríe> no, no, acaba, acaba amb 38-79. No, no, no. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> I dos números més. Mm. <ríe> doncs eh, anem a comentar notícies del món Casteller. La primera notícia que hem trobat eh, avui és un dia de... que ha estat feixuc trobar, trobar notícies perquè no hi havia molta, molta activitat. El cap de setmana ha sigut eh, el cap de setmana de, de carnaval i moltes colles eh, s'han dedicat a fer festes i hem trobat eh, alguna actuació, com per exemple la, la primera actuació de la colla Joves, dels de, xiquets de Valls, que han fet castells de set al restaurant Calganxo de Masmolets, que és un, un joc ben típic, típic d'anar a fer resultades. I pensava caixotades. que era de, de les colles més antigues? Dius que és la primera actuació? De, de, de la temporada. De, de, de la temporada. temporada. temporada. Normalment, les colles de valls els o sigui, costa posar-se en marxa més que les altres. Mm. Són més tradicionals sí. a l'hora de respectar el, tra el calendari tradicional d'actuacions. Bueno, és un calendari tradicional d'ells, eh? Sí, sí. El seu, el que passa que ara ja s'han adaptat. El nostre, normalment, o sigui, la resta de les colles començava al Sant Jordi. Sí. I és començava en Sant Joan. Mm. O sigui, ells la temporada seva comença a Sant Joan. Començava... Mm. Doncs eh, eh, tenim eh, només una actuació castellera, a part d'aquesta que hem comentat, que és la Festa de l'Espàrrec de Badalona, on van actuar els eh, locals de Colla Micaco acompanyat de castellers d'Espàrreguera i de laietans de Gramenet. Els, eh, la colla local, els castellers de Badalona, van fer el Pilar de 4, 4 de 6, dos intents desmuntats de 3 de 7, Torre de 6, 4 de 6 amb agulla i Pilar de 4. Per la seva banda, els de la colla de camisa a Bordeu, els castellers d'Esparraguera, van fer pilar de 4, 3 de 7, 4 de 7, 4 de 6 amb agulla i pilar de 5. Una molt bona actuació. Està molt bé. Per la temporada està molt bé. I els ralletants de Gramenet que posaven al seu Twitter, que van fer el, el primer pilar de 4 per sota sí. de la seva història. Després van fer un intent desmuntat de 3 de 6 i un pilar de 4. Bah, estan començant, no? Tenen, no arriben a tenir un any encara de... No, no, i a més en... Com a colla. S'han fet... Eh... Compartint poble amb un altre... En Carceres de Santa Coloma... Mm. Sí, doncs aquests, aquests... A veure com se'n surten. Sí, sí, sí l'han aquests... començat... Tants a... uns com l'altres, eh? Vull dir, estan ah, els Sí, dos... sí, tant com l'altre. O, sigui, o sigui, això és una calcamonia dels altres. Sí, sí, sí. Mm. Doncs aquests eh, lalletants de Gramenet que han fet una campanya, un vídeo que han posat al YouTube per mirar de recaptar fons per comprar cascs per la canalla. Uh, per, han fet una, una campanya que es diu Apadrina un casc i han posat un vídeo que surten els, els nens i nenes de, de la colla dient, bueno, vull, de, vull estrenar com a cucheló però necessito un casc. Em dic no sé què i... i, i um. necessito un casc. Són un nen molt petit. Quiero un casco! Sí... <laughs> Bueno, sí, eh, és una manera de buscar patrocinadors, no? Mm. Bueno, perquè al final i no deixes de un patrocinador, no? El que, que padrini un casco. Mira que hi ha coses per a padrinar. <ríe> Després el pots anar visitant, et vendran fotos de com sí, va la com trajectòria va, del, la casc. del casc. <ríe> bueno, és una bona iniciativa per, sí, sí, per començar és a recadar fons. És i... una manera de, de, mm. de, de, de buscar patrocinadors. Quan comences de zero, imagino que deu ser complicat. Mm. I també tenim una altra notícia relacionada amb l'actuació que hem comentat abans amb, amb els castellers de Badalona, concretament amb la ciutat de Badalona, que també s'ha afegit a, a la llista d'ajuntaments que, que han aprovat el, i reconegut el text d'aquell del valor social del fet casteller, un text que, que es va redactar a una assemblea de la coordinadora que hi han... Ja han aprovat diversos ajuntaments eh, i l'últim ha estat el de, el de Badalona. Qui Molleta s'ha reconegut o, o s'ha sí. presentat? Sí, em sembla que sí, va ser reconegut, ja fa temps. Eh? Oh, sí. Ho pregunto, és... No... Sí, sí, fa molt temps. Quan va sortir la, la idea, van demanar si era gratis <laughs> van dir, sí, no? i van dir que sí i llavors va dir, bueno, va, va, <laughs> va dir, bueno, no, no només a l'Ajuntament de Molleta, totes la primera la preguntar això, no? És gratíssima, doncs. Però per on no? Vinga, va. Uh. Opa, el valor casteller. <ríe> <ríe> <ríe> doncs aquest eh, passat 25 de febrer, l'Ajuntament de, de Badalona va, va aprovar una declaració institucional reconeixent el, els valors del, del fet casteller i també han aprovat la col·locació d'una placa a la façana de l'Ajuntament de Badalona en commemoració de la Diada Castellera Badalona, capital de la cultura catalana, que es va celebrar el 20 de juny d'any 2010 en què, van actuar, eh, en, en què es van veure quatre castells de nou per primera vegada en aquella, en aquella plaça. Vam... Doncs ara, quatre anys després, faran una, una placa que commemora aquella diada. Complirem bueno. les places de plaques. Sí. Bueno, és maco. Tindrà una placa commemorativa. Mm -hmm. Nosaltres tenim una. Sí, la sí, renovar. La <laughs> està renovant. Sí, sí, ja, això ah, ja ja van començar que la les... junta en... bueno, està pendent, no, de renovar o de re... bueno, sí, un... sí, no, jo... no. finalment van decidir de no, de no, de no tocar-la. No tocar perquè no al menys l'actual, eh, l'actual, diguem-ne, no, no es pot, no es pot eh... rehabilitar. rehabilitar. gràcies, no trulo, no la paraula. No es pot rehabilitar, sinó que s'ha de substituir tota. I llavors, eh, pel valor simbòlic que té del primer, primer 3-9 de, de, de la comarca, etcètera, doncs, eh, doncs bueno, es va decidir doncs, no tocar-la, no? El que sí que es està mirant és de posar-ne una altra sota pel 3-9 de, de... I quan li deixis el que posava a soc... no. no, pel 3 de la vintena dia. Pues una foto no. de l'antigua la i <ríe> la frase de la... També sempre tenim l'opció de fer-ho que el maní que hi ha al parc de Can Molar, esforrar un metraquilat, i fa sí, sí, la ja. i així no, no, no, no es farà molt a bé. Al final mínim no de triar més, no? O també eh, podíem, el que podíem haver pensat és de posar en el seu temps, suposo que vam escatimar també calés, perquè jo estava, la, jo estava a la Junta, a més a més, i haver-la posat una mica més bona, no? Igual. No, sí, segurament bona ho és, però clar, és que després de 20 anys, vull dir, sí. a veure, tampoc està tan, tan feta a pols, l'únic que, que, que evidentment doncs, doncs hi ha certes parts que ja no es llegeixen, no? Bé, llavors, mm. va. En tot cas, pel valor simbòlic es va decidir, finalment, com que no es pot restaurar, sinó que se li va fer substituir tota, doncs es va decidir doncs, no tocar-la. Uh -huh. I quan realment no es vegi res, llavors ja es canviï, ja es substituirà, no? Uh -huh. Bé, doncs eh, passem a la següent notícia. Uh, aquesta té a veure amb els castellers de Vilafranca, o concretament amb... Uh, amb l'Ignasi Trullàs, un casteller de Vilafranca, que ens va deixar fa, fa un any i que eh, s'ha organitzat un ral·li d'aventura per recordar la seva, la seva figura. Concretament, el dissabte 29 de març, al Parc Les Deus Aventures, Sant Quintí de Mediona, organitzarà un ral·li d'aventura, en record d'aquest casteller de Castellers de Vilafranca, l'Ignasi Trullàs, i... Eh, les inscripcions estan obertes i tothom qui ho desitgi s'hi pot inscriure en equips d'entre dues i tres persones. Els equips poden ser masculins, femenins i mixtos i podran participar-hi fins a 80 equips. El rally d'aventura en memorial Ignasi Trullàs, en el qual els castellers de Vilafranca participen com a col·laboradors, Eh, començarà dos quarts de deu al matí i que en una prova que unirà agilitat, velocitat i resistència a parts iguals. S'hauran de recórrer els quatre circuits que hi ha instal·lats permanentment al parc en el mínim temps possible. I hi haurà premi pels tres primers classificats i pel primer casteller classificat a qualsevol colla i també un record per a tots participants. Jo l'únic que volia afegir és que l'Ignasi Trollà va morir en un accident que no va ser casteller, va, va morir en un accident de moto. Mm -hmm. Llavors, el que passa que era un membre de la colla que feia molts anys, era sí, sí, un, un membre molt destacat I a més, tota la família seva també estava dintre de la colla, mm. però bueno, que no ens va deixar perquè va tindre un accident de moto, no... no... Vinculem-lo mm. completament del món casteller. Mm. Mm. Molt bé, i tenim ara una, una notícia que fa referència als Minyons de Terrassa. Hem trobat, eh, així, buscant per la xarxa, concretament a la web, la, la Torre, que parla de, de notícies de, de Terrassa, que el els minyons volen celebrar el 35è aniversari que fan aquesta, aquesta temporada amb una actuació especial el dia 24 de maig a la Seu de Gara, al vell mig de les esglésies de Sant Pere, de Santa Maria i de Sant Miquel. L'actuació eh, en el qual els minyons actuaran acompanyats de la colla joves, xiquets de valls i els nens del Vendrell eh, té la intenció de, eh, de convertir aquesta plaça en plaça de nou. Bueno, i comença molt d'hora. O sigui, han començat molt fort, eh, minyons? Uh -huh. Mm-hm. molt fort. Eh? Això del canvi de la tècnica de l'any passat, uh -huh. la gent tenia moltes ganes de canvi, <coughs> perdó, i, i estan, estan molt forts. mm uh -huh. I amb moltes ganes, amb moltes ganes. mm uh -huh. Em fa gràcia que la notícia pues, a l'Ajuntament ja hi ha donat el seu enaplàcid i el rector de les esglésies també. Sí, sí, és que això del de rector també té que veure, eh? Nosaltres quan fèiem els pilars a, a dintre de les esglésies, que vam fer uns anys el canvi d'any, fèiem un pilar, era el rector de la iglésia, inclús sembla que un any no, no es va deixar fer-la a i vam, vam dir, bueno, doncs tu mateix, tu t'ho no? I... També parla de que en aquesta, la notícia de que en aquesta actuació volen fer una aposta arriscada, que és fer un pilar caminat entre la plaça de la Creu Gran fins a la del Rector, Homs i les esglésies. Què passa? Que parla que és un, un repte bastant complicat perquè hi ha un pont bastant estret amb una barana baixeta i estan mirant de de com salva aquest, però volen, volen passar per aquest Això, xoc. Això, el millor que poden fer és que tenen contactes i amics, és anar a Tarragona i demanar lis a, a les colles de Tarragona, que són les que caminen als pilars, de, de punta a punta Tarragona. No, el problema no és, no és, caminar, sí. no és caminar amb el pilar, és, és passar per un, per un pont... Sí, sí, no, és igual, si ells pujan i baixen les cales... Damunt d'all... I, i t'ho he dit, de tenen, tenen amics a, a Tarragona que els demanin consell que... Sí, sí, que que mm. posin xarxes de seguretat al costat sí, del de mm. pont... I... I posen, aquí posen, hi, hi ha fórmules per superar el repte, o sigui que... Va, alguna no cosa faran, encara que sigui canviada de trajecte. <coughs> sí. Home, si el... La Quan s'ha de per pont... Bueno, s'ha de valorar el amb, risc amb el, risc. <ríe> amb el que tothom. Hi, hi, hi ha poca alçada de la barana i hi ha molta distància a terra. O sigui, de la barana a terra hi ha molta distància, sí. perquè si de la, del pont naturalment no, perquè si la barana és petita, naturalment l'alçada és petita. Sí, la, de, la la barana, de, la, de la barana al pont hi ha, hi, ha, hi ha poca hi ha distància, però de la, de la barana... A... L'altra part del pont és la perillosa, no? <ríe> sí, sí, doncs... I per acabar, eh, hem trobat ara el Roger, ha trobat al Twitter, eh, el resultat d'una actuació castellera que, va que van fer els castellers del Poble Sec, també una diada de, dia de calçotada sí, sí. del Poble Sec, on els, eh, els bandarres han fet dos piles de quatre, la torre de sis, quatre de sis amb agulla, tres de sis aixecat per sota, quatre de sis i vila de cinc. No està mal, per ser la, bueno, una de les primeres, imagino, també. Vull dir que... mm. Em pot pensar que va acabar molt fort, eh, l'any passat. Sí, 20. i tant, però això... Per això sí, això, que... això deu, deu ser abans, abans de menjar calçots. Oh, segurament, doncs, <laughs> perquè si fos després, <laughs> segurament passaria d'una miqueta més. Molt bé, doncs... Eh, no tenim res més que, que comentar sense acabar tot els... Eh... Agenda, una mica, no? Sí, si vols, a... si sí, comentem l'agenda la, castellera, si tenim... El dissabte 8 de març, eh, aniversari dels castellers de Mallorca a Palma, amb l'actuació dels castellers de Mallorca. I després aquí, aquí m'he colat. És diumenge 9 de març la resta d'actuacions, que és la Diada de Sant Madí a Sant Cugat del Vallès. Amb, eh, a la plaça Coll de Sant Cugat actuaran castellers de la Vila de Gràcia, castellers de Sants i castellers de Sant Cugat, que és una actuació en ben maca. Ben maca. L'any passat eh, hi, vam, hi vaig anar, o sigui, és una actuació maca. I a més, la, la plaça està, està bé. Eh, també hi ha la Fira de l'Arbre Montanyola, on actuaran els Sagals d'Osona i els Salats de Súria. Eh, la Festa dels Tres Toms a Reus, diumenge al migdia, actuaran els xiquets de Reus. I els eh, capgrossos de Mataró actuaran amb motiu del 30 aniversari del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental el diumenge a migdia al carrer de Sant Jaume de a Sala Mar. Doncs ara sí que ja se'ns han, se han acabat els... Aquesta en principi és la que havíem d'anar nosaltres, uh -huh. que és la que teníem pendent el diumenge per actuar. Ah. Sí, doncs eh, nosaltres no hi anirem i per tant eh, menjarem calçots el diumenge i ho explicarem el proper dilluns, el proper plaça de nou. Fins, eh, fins llavors, adéu. Adéu.